בעזרת השם ידברך ספר ליקודי תפילות, תפילה קט, מיוסד על תורת ס"א וליקודי מורן. כל מצוותיך אמונה השקר ירדפוני עזרני. אל אמונה ארחם עלי למען שמך וזקני לאמונה שלמה באמת. עוזרני וראשייני שאתחזק באמונה שלמה באמת. עוזרני וראשייני שאתחזק באמונה שלמה בכל עת, ואכניס את עצמי בתוך האמונה הקדושה בכל פעם יותר ויותר. עד שאזכה לעלות בכל פעם לאמונה גבוהה יותר ויותר, עד שאזכה לבוא אל השכל על ידי האמונה. שאזכה על ידי זה להתחזקות האמונה באמת, ולהבין ולהשיג בשכלי את הדברים שלא הייתי מבינם בתחילה, והייתי צריך להתחזק בהם באמונה לבד. ועתה אזכה להבינם ולהשיגם בדעתי ושכלי. רק בדברים גבוהים ונעלמים יותר, שלא אבינם עדיין, אתחזק בהם באמונה שלמה. וכן אתחזק באמונה גדולה בתוספת קדושה בכל פעם. עד שאזכה בכל פעם להבין ולהשיג בשכלי ודעתי, גם אלו הדברים הגבוהים ונעלמים יותר. וכן בכל עת ועד אתחזק באמונה גדולה יותר ויותר, עד שאזכה להמשיך השכל והדעת על ידי האמונה, לבוא אל השכל של הדבר שבתחילה היה נעלם ממני, והייתי צריך להאמין בו באמונה לבד. עד שאזכה לבוא לראש אמונה, ולדעת שלם בקדושה גדולה, לדעת ולהכיר אותך באמת. ואזכה לדעת ולהבין כל מה שאפשר בשכל אנושי להבין באמת. ומה שאי אפשר להבין בהדעת, אזכה לאמונה שלמה בתכלית השלמות, בתכלית המעלה העליונה. כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים, אשר זכו לאמונה ולדעת בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו. ואזכה לאמונה שלמה וחזקה כל כך, עד שתתפשט האמונה בכל האיברים. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא כולה, אדוני, עיניך לא לאמונה. תן לי אמונה שלמה באמת. ריבונו של עולם, אתה יודע כל מה שעובר על כל העולם בעניין האמונה הקדושה שהוא יסוד הכל. ובפרט מה שעובר על ישראל עם קדוש שהם כולם מאמינים בני מאמינים. אך על פי כן יש אלפים ורובבות מדרגות בעניין האמונה הקדושה. וכל הצרות וכל הגלויות שעוברים על ישראל, הכל על ידי פגם האמונה שהוא יסוד כל התורה כולה, כאשר גילית אוזנינו על ידי חכמיך הקדושים. ובפרט מה שעובר עתה על ישראל, אשר יצא כצף מאיתך, ונגזרו כמה גזרות טועות על ישראל. ונגזרה הגזרה הרעה, לקח בני ישראל לבני חיל למלחמה. אוי לנו על שברנו, נחלה מכותנו, אוי מה היה לנו, אוי מה היה לנו, אוי. מי יעמוד בעדנו בעת צרה מרה כזאת? אוי, מה נעשה לנו? אוי, אוי, לכן נברח, לכן ננוס לעזרה. ובפרט שנשמע שרוצים להוציא עוד חס שלום גזירות קשות ורעות מאוד, רחמנא ליצלן, וכולם כנגד דת ישראל. אוי, אוי ואבוי, אוי ואמר, אוי ואמר, וכל אלו הצרות כולם באים על ידי פגם אמונה. ועתה מה נעשה לתקן זאת? ובפרט אנוכי אשר לפשוע נגדך. ובוודאי הכל בא על ידי פגם אמונה שהיא יסוד כל התורה כולה. ובאמת כל אחד תלוי בחברו שמחמת ריבוי העוונות אין אמונה בשלמות, ומחמת חסרון האמונה שאינו בשלמות באו העוונות. רחמנא יצלן מעטה אבל איך מתקנים זאת ומהיכן מתחילים לתקן? ריבונו של עולם מלא רחמים הבוחר בעמו ישראל באהבה, אתה חוננתנו למדע תורתך, ותיתן לנו תורת אמת בכתב ובעל פה. על ידי משה נביאך נאמן ביתך. ובהחמך וחמלתך שלחת לנו בכל דור ודור צדיקים וחסידים אמיתיים, קדושים ונוראים, חכמים ונבונים באמת, אשר זכו להשיג את תבונות התורה לעומקה, וגילו לנו חידושים נפלאים ונוראים ונשגבים מאוד מאוד, אשר אין לשון בעולם שיוכל לספר תוקף רום, נשגבות מעלתם וגובעם וקדושתם וכוחם. וכולם מספרים תהילות ה' ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה. וממשיכים ומגלים מאמונה הקדושה עין בעין לכל באי עולם. ואחרי כל אל עדיין לא שבנו מטעותינו, ובכל הצרות אשר עוברים עלינו, בפרט אתה בעוונותינו הרבים, לא די שלא זכינו להתעורר לשוב אליך באמת, אשר רק בשביל זה שלחת עלינו כל הצרות האלה. אף גם בעוונותינו הרבים נתרחקנו ממך יותר ויותר. עד אשר נמצאים כמה אנשים בני ישראל אשר נתעקם דעתם ולבבם ונפלו מאמונתם על ידי מרירות הצרות האלה. Oh, אוי, מה נאמר ומה נדבר? רק אתה לבד יודע כל מה שעובר עלינו עתה בדורות האלה בעקבות משיחה. ומי יודע מה יהיה עוד חס ושלום? אוי, oh, אם יקום יעקב כי קטונו. רחם עלינו מלא רחמים כי בצרה גדולה אנחנו בכלל ובפרט. רחם עלינו אל אמונה, רחם, רחם, הושיע, הושיע. אדוני, שמע תפילתי, האזין אל תחנוני באמונתך, ענני בצדקתך. אדוני, בהשמיים חסדך, אמונתך עד שחכים. עוזרנו למען שמך, וזכנו לאמונה שלמה באמת בכל עת. עד אשר יבוא עלי אימה ויראה ופחד גדול מאיתך, אדוני אלוהינו, אשר מלוא כל ארץ כבודך. ואתה עומד עלינו בכל עת, ורואה במעשינו, ויודע מחשבותינו, ובוחן לבבינו. אדון יחיד, מלא רחמים, חומל דלים. חזקנו ואמצנו להידע ולהאמין בכל זה באמת, בכל עת ורגע, באופן שנזכה להנצל על ידי זה מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים, ומכל מיני מחשבות וערעורים רעים, ומכל מיני בלבולים. ובפרט מכל מיני עקמומיות שבלב, ומכל מיני מחשבות והרעורים רעים שכנגד אמונתך הקדושה. ריבונו של עולם הזה, כל אתה לבד יודע את עצמך, ואין מי שיודע אותך כלל. רק אנו מאמינים באמונה שלמה שאתה נמצא, המחויב, יחיד, קדמון, נצחי. בלי ראשית, בלי תכלית. ואתה בראת עולם יש מעין המוחלט, זה חמשת אלפים שנה וכולי. וברחמיך הגדולים התחלת להעיר בנו אמונתך הקדושה על ידי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אשר הם התחילו לגלות אלוקותך בעולם. ואחר כך נתת לנו תורתך הקדושה בכתב ובעל פה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אשר הוא האיר עינינו ופתח לנו אור הדעת, לידע ולהודיע ולהיוודע, כי אתה הוא אדוני אלוהינו, אין עוד מלבדך. על ידי כל הגדולות הנוראות אשר עשה עמנו לאחיותינו כיום הזה. ובחמלתך הגדולה הוספת חסד וטוב, ושלחת לנו בכל דור צדיקים אמיתיים, זקנים ונביאים, ראשונים ואחרונים, תנאים ואמוראים, ורבנן סבוראי, וגאונים ורבנים וחסידים, צדיקים וקדושים שהיו בכל דור ודור. עד שזיכיתנו גם בדורות האלה, ושלחת לנו צדיקים נוראים כאלה. על כן זכינו בהחמח רבים ללך בדרכיהם, ולציית אותם בכל אשר ציוו אותנו. ולהיות כרצונם באמת בכל עת. למדנו והורינו איך להמשיך עלינו האמונה הקדושה שהמשיכו אבותינו ורבותינו הצדיקים הקדושים ממקום שהמשיכו על ידי קדושתם העצומה עד שזכו למה שזכו. זכינו להמשיך עלינו אמונתם וחסדם וטובם וצדקתם אשר יגעו וטרחו במסירות נפש, ביגיעות וטרחות גדולות מאוד, להיטיב לכל בני ישראל לדורות עולם. והעיקר להמשיך ולגלות האמונה הקדושה לכל בעולם, ובפרט לישראל, עם קדוש, עם קרובו, עם סגולה. עוזרנו והושיענו בעת צרה הזאת, למען כוחם וזכותם הגדול והקדוש, הנורא והנשגב מאוד עד אין חקר. הושיענו אלוהים כי באו מים עד נפש, זכינו לאמונה שלמה באמת. עד שנזכה בכל פעם לבוא על ידי האמונה הקדושה אל הדעת, ותתפשט האמונה הקדושה בכל אחד ואחד, בכל האיברים. ונזכה תמיד לדבר על האמונה הקדושה בפה מלא, ובלב שלם באמת. כמו שנאמר, חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. ונאמר, וידו שמים פלאיך אדוני אף אמונתך בקעל קדושים. ונאמר לדור ודור אמונתך כוננת ארץ ותעמוד. ונאמר דרך אמונה בחרתי משפטיך שיוויתי ונאמר כי אשר דבר אדוני וכל מעשהו באמונה ונאמר וצדיק באמונתו יחי ונאמר ואמונתי וחסדי ושמי ובשמי תרום קרנו ונאמר כי טוב אדוני לעולם חסדו ודור ודור אמונתו ונאמר, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.